Bismillahirrahmanirrahim. Yang baru datang belum? Belum? Eh, son kro. Kro. Eh, kro. Ayub Bajak Quran Ayah Habib, Kura Ayah Barat Jurid Ayah Nda Ayah Sa'il, Baca Ayah Hanan Rambutnya dipotongin Rambutnya dipotong. Eh baca. Eh baris depan bacanya.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 Asyafah Salis Tidak ada beberapa yang belum hadir ini Yang baru-baru Ayat baca yang baru, Ayah yang baru menghafalkan. Ayat baca. Nah, mana lagi? Yang baru yang sudah hafal, baca. Yang dari Solo, mana dari Solo? Sebentaranya Abdul Adri mana? Eh, ini bukan. Eh malamnya kerok, faliya Yang belum baca, baca. Mustafa, mamalah ma sedekah. Ai ridho. Ah? Ha? Ah, ha, bilah Arabiyah. Na ya sedekah. Eh Husain. Badalul mal lil muhtaj taqarruban ilallah. Wa liman summiya As-sadaqatu burhan. As-sadaqatu burhan. Andal Saif. Alhamdulillah ala rizqi imanihi. Naam, dalil menunjukkan tentang benar keimanannya. Dikatakan kebanyakan manusia pelit terhadap harta bendanya. Naam. Telah lewat Yang ditimbang nanti yang mulki aman, anda Azam. Apa yang ditimbang nanti yang mulki aman? Yang ditimbang apa? Hah? Amalnya. Apa lagi? Anda Muhammad. Hah? badannya apa lagi eh, ya amalan itu kemudian badannya apa lagi dan juga dosa-dosa serta bitokoh bitokoh la yallah ditunjukkan tentang 99 lembaran dosa-dosa kemudian Ditunjukkan bitauqah maktubah la ilayah Allah Maka bitauqah tersebut Kartu bertuliskan la ilayah ibarat Daripada 99 kejelekan-kejelekan Ini kutamaan orang-orang yang bertauhid Berikutnya Wasabru biya Asabru As wa habsul nafsi 'anil jazaa habsul nafsi 'anil jazaa menahan dirinya dari berkeluh kesah habsul nafsi 'anil jazaa menahan dirinya dari berkeluh kesah dan para ulama membagi as-sabr yang qasimu ila 3 aqsam As-sabru ala ta'atillah ini yang pertama. As-sabr yang kasimu ila salah da kasam. Sabaran itu ada terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama as-sabr ala ta'atillah. Sabaran dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua as-sabr ala maksiatillah. Kesabaran dalam bermaksiat kepada Allah Ini yang kedua Tulis jangan hanya melamun Nulis dengan cepat latihan Yang ketiga Al-Sabr Al-Aqadarillah Al-Aqadarillah Kesabaran Dalam takdir-takdir Allah Ketentuan-ketentuan Allah kita lihat al-adillah jalil-jalil al-adillah lah ala wujubi sabar menunjukkan tentang wajibnya untuk bersabar dan hanya perintah Allah SWT Bisa dilihat dalam akhir surah Ali Imran ya ayyhal ladhina amanus biru. و صابرو ورابطو واتكل الله Ini perintah. Waya'umri iman iswiru bersabarlah. وصابرو dan hendak yang bersabar dengan kuat. ورابطو dan siap siaga. واتكل الله لعلكم dan bertakwalah kepada Allah. Ini saya kalian beruntung. Ini dalil yang pertama. Dan dalam Quran banyak sekali perintah sabar itu. Dalil kedua wasbir. Walatakum kasahe bilhud idnada wahwa makdum. wasbir wa takun ka sahibil Bersabarlah. <coughs> jalas seperti ka sahibil haud. Ayat adalah Nabi Yunus. Enjalah seperti engkau. Nah, jalas seperti sahibil haud, jadi dimakan oleh ikan. Siapa itu? Nabi Yunus. Inada In Tatkala dia bermunajat dalam perut ikan wa huwa dan dia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Ini berda'wah kemudian malah sampai akhirnya pergi pergi meninggalkan kaumnya, tidak bersabar. Walata kum kasabi al-hutti inadah Laula anta daraka hu nikmatun min Kalau seandainya dia tidak bersegera mendapatkan karimatan dari rabb Lalu bidadilarohi wahyu madzum. Masungguh dia akan dilemparkan ke daerah yang tandus dalam keadaan tercela, terhinakan. Astaghfirullahu wa Jalaluh min asalihin. Namun setelah itu Allah memilih dia, Arabnya memilih dia sehingga dia menjadi orang yang saleh. Nam. Inilah Nabi Yunus Salam Tidaklah dakwah kepada kaumnya Kemudian tidak bersabar Lari dari kaumnya Pergi Ketika Di kapal hendak pergi Kemudian tertimpa angin yang besar Kapal tersebut Dan mereka berinisiatif Harus ada salah satu yang dimasukkan dalam ikan Ada dalam laut Dalam laut diundi. Siapa yang akan dijatuhkan ke laut? Ternyata jatuh ke Nabi Yunus. Mereka mengatakan tidak mungkin malah seorang nabi mau dimasukkan ke dalam laut. Diundi lagi. Diundi lagi yang kedua. Ternyata undian jatuh lagi ke Nabi Yunus. Ah tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi Yunus dimasukkan ke dalam laut. Undi yang ketiga. Ternyata jatuh lagi ke dia, terpaksa dia dimasukkan ke dalam laut, kemudian dimakan oleh ikan yang besar. Kemudian dalam perut ikan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam surah Al-Mi'ya siapa yang menyebutkan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan Qalanna Allahu nagdiru alaihi Allah ila illa. Nah, wa zannuna idzaha Allah ila illa. Anta subhana allahi inni kuntu minadh dhalimin. Dia bermunajat kepada Allah menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya termasuk orang yang zalim. Ini dalam keadaan malah bermunajat bertauhid kepada Allah. Saudara itu Allah selamatkan. Nah, jadi asyid diperintahkan untuk bersabar, berdakwah disakiti oleh kaumnya, harus bersabar. Jangan langsung pergi meninggalkan uh, ini, tidak menerima dakwah Jangan begitu. Nah. Dari yang kedua, dalam surah Al-Muzamil, uh, siapa yang hafal? Wasbir? Huh? Alamaya kulun wahjuruhum hajarong jameelah. Nah, alawas jamilah serhaba. Surah, surah Maryam. Nah. Wasbir ala ma bersabarlah. Hari apa yang mereka ucapkan? Wah jurhum, hajarung jamilah dan jauilah. Hajar mereka itu dengan hajar yang baik. Nah. Dalam banyak sekali dalam Al-Qur'an, sabiru, sabiru. Nah. Jadi, ada isbir, ada isbiru. Nah. Dan juga yang lain dari Al-Quran Al-Karim. Perintah. Untuk bersabar. Kemudian di sini. Wasabaru dia. Nah. Dia. Itu adalah. An-Nur. Wafihi nau min al hararah wal-ihraq. An-Nur wafihi. Nau Minal hararah Wal ihraq Jadi cahaya Yang dalam cahaya itu Itu ada Panas dan juga bisa membakar Namanya dia Namanya Allah berfirman Hual lazi ja'la samsa dia'a Wal qamar nurah Adapun ini ibaratnya seperti ini, matahari ja Dia ya, Allah yang menciptakan matahari dalam keadaan dia Apa itu dia tadi? Cahaya yang disertai dengan cahaya tersebut adalah panas dan juga bisa membakar Nah, ini matahari matahari Kesabaran juga demikian Sabar itu sangat berat Sangat berat, luar biasa yang dibutuhkan kesabaran. Sementara bulan bagaimana? An-nur nafihi israq wali safihi al-hararah wala ihraq. Alapun bulan itu adalah cahaya. Yang di dalamnya itu ada nama mancar. Kemudian tidak ada sifat di situ. Tidak ada macam daripada panas ataupun tidak membakar. Kalau di malam hari kalian tersinari dengan bulan. Bagaimana panas? Sembada panas? Panas mbak ini Harif? Panas malam hari panas mingguil begitu? Panas mingguil bagaimana? <laughs> malam masa panas mingguil. Malam hari dingin. Ya sinar bulan tidak panas. Berbeda dengan sinar matahari itu ada panas bahkan juga bisa membakar nggak percaya buktinya lihat tuh gunung nah gunung demikian hijaunya nanti kalau musim kemarau kadang gesekan nah karena panas tersebut gesekan pada pohon setulang lainnya terbakar bisa terbakar nah ini bukti bahwasanya matahari dengan cahaya tersebut itu bisa panas dan juga bisa membakar. Nah lensa juga demikian. Kalau tidak percaya lihat nanti ada lensa, kemudian di bawahnya diisi dengan kertas. Tidak lama nanti akan terbakar itu. Kalian bisa uji coba. Jadi kesabaran itu sangat berat. Kemudian kita lihat yang pertama asbo baru ala taatillah kesabaran di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Allah sebutkan dalam firman-Nya Naam ah, dalam surah al-kahfi siapa yang hafal Allahs bin nasaka mal ladina dauna rabbahum bil gadati wal asyi yuridu nawajah Wasbir nafsaka hendaknya engkau bersabar dalam dirimu mal ladina yad'una rabbahum berserta orang-orang yang menyiru kepada rabbnya berdoa kepada rabbnya bil wadaati wal ashi di pagi hari ataupun di sore hari yuridu wajh ya mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala para orang yang berzikir berdoa kepada Allah di pagi hari, di sore hari dibutuhkan kesabaran coba duduk, selesai solat misalnya duduk berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala rata-rata tidak tidak bersabar tidak percaya lihat hari Jumat itu hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi langsung lari, pergi tidak siap, tidak bersabar untuk berdikir iya tidak hari Jumat itu tidak percaya Bahkan sebagai saat ini selesai sholat tidak berdikir kepada Allah. Tidak bersabar. Padahal ini semuanya. Itu membangun kenikmatan yang paling besar. Kita bisa berdikir kepada Allah. Selesai sholat. Nah, di pagi hari ataupun di sore hari. Dan di kiamnya berjamaah. Ketawakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibutuhkan kesabaran sehingga Allah berfirman ya ayyuhalladina amanu ista'imu bis sabri wassalah innallaha ma'asabirin wasta'imu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illaan al-khashi'in orang beriman mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? dengan kesabaran dan melakukan salat semuanya Allah bersama orang-orang yang bersabar Wasta'inu bisabri was-shalah mintal hablika rabbika, sabaran dan melakukan salat. Wa innaha lakabiratun illa al-khasyin, dan wushat salat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dikumandangkan adzan Allahu akbar, Allahu akbar. Acara TV bagus. Nah, saya salat berjamaah. Nah, lebih mending nonton TV daripada salat berjamaah. Di kampung-kampung itu banyak. Di kembangkan adhan, di kota-kota besar untuk melihat. Di masih jauh, magetan misalnya. Keliling rumah semuanya. Tapi nanti selalu berjamaah, tidak ada satu safi itu. Satu safi itu tidak ada. Kalau dikumpulkan, itu sebenarnya satu masjid penuh. itu Kalau dikumpulkan. Di kampung ini juga begitu. Sama. Di kembangkan adhan, paling orang kampung yang selama 5 orang yang lainnya masih sibuk di sawah bagi-bagi dalam keadaan tidur dan begitu berat saya berjamaah karena hal-hal lebih mentingkan dirinya daripada melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan kalau kalian lihat itu mungkin di Indonesia ini sudah separuh yang tidak berpuasa. Nah, sudah separuh yang tidak berpuasa. Abaikah muda dan anak muda? Ini lebih mementingkan hal-hal lebih penting, hal -hal penting rokok daripada berpuasa. Padahal yang jelas dibutuhkan kesabaran juga. Dan berpuasa jaminannya jelas. Nah, di antaranya lah Pintu ar Rayyan la yadkhula illa shaaimun. Nabat surga dan dia akan masuk dari pintu Rayyan la yadkhula illa shaaimun. Ini ketawanan kepada Allah sangat berat. Bulan Ramadan apalagi nanti kalau di di sana atau di negara lain yang panas itu berat. Kalau kita di sana sahur jam 03.00 jam 04.00 sudah azan. Tapi nanti bukannya jam 07.00. Kalau di sini jam berapa? Jam setengah enam sudah berbuka Baik Belum di negara lain lagi Yang kadang siangnya itu Sampai dua puluh jam Dua puluh jam Malamnya hanya empat jam Ini puasa Dua puluh jam yang berat Nah Luar biasa Dibutuhkan kesabaran Dan Tentunya mereka-mereka yang puasa lebih lama itu pahalanya lebih besar daripada yang puasanya nah itu lebih singkat Inna ajraki ala kadrin asabiki Hai Aisyah semulnya besarnya pahalamu besarnya pahalamu sesuai dengan besarnya keletihanmu Jadi semakin letih semakin berat semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala Demikian pula Seorang yang kita sebutkan dari sebelumnya itu membayar zakat Itu berat, ketatan kepada Allah berat Rata-rata Alat banyak yang tidak Mengeluarkan zakatnya Bahkan nanti terkadang melakukan tipu daya Ketika hendak dikeluarkan zakatnya Dan dijual, misalnya punya kambing Nah 40 Begitu tiba Waktu membayaran zakat Ini yang satu dijual adalah sanya, nah Anaknya sakit flu atau bagaimana jual kambingnya. Biar enggak dapat nang gliral untuk berlekat. Maka ibadah haji juga begitu. Ketika tawaf misalnya, tawaf jalannya demikian. Dengan pelan. Kadang nanti datang orang gede, nah kita tersingkirkan. Nah, sama orang Arab yang gede itu sudah miring kita sudah. Nah, gimana? Lah. Nanti begitu jalan sebentar berhenti lagi. Nanti ada ngerobos orang lagi. Nah. Kadang kalau kita tawaf dengan biasa mungkin seperbajab selesai. Tapi kadang ada merasakan ini sampai 2 jam, 3 jam kadang belum selesai tawaf. Butuh lama. Keringat keluar. Nah, haus dan lain sebagainya. Dibutuhkan keletihan. Bagaimana kalau zaman dulu? Jadi misalnya dari Yalamlam menuju Mekkah, kalau dulu pakai unta. Ha. Itu berat, panas. Belum lagi mereka-mereka yang berjalan. Nah, keletihan yang luar biasa. <tuh> di zaman dulu ada yang melakukan ibadah sampai 3 bulan dari Indonesia itu naik kapal melakukan ibadah haji 3 bulan Karena sampai sana sakit kerana panasnya luar biasa kalau sekarang banyak AC di masjid itu masyaAllah. jadi penuh dengan AC tenang, tapi kalau keluar baru panas kalau dulu belum ada AC, bagaimana kondisinya, sangat panas belum lagi dulu di terawangan Mina ketika arahnya harus pulak balik itu satu jalur sehingga bertabrakan. Waktu itu dari Minya lebih dari seribu yang mati diinjak-injak sama orang besar. Kalau sudah jatuh nggak bisa naik lagi sudah. Nah, kemudian pemerintah Saudi menjadikan dua jalur. Nah, dua jalur terawan mina. Itu upaya untuk tidak terjadi musibah lagi sebagaimana zaman sebelumnya. Ini butuhkan keletihan yang luar biasa, belum mengorbanan. Uang, tenaga Dan lain sebagainya Ini ketuaatan kepada Allah Subhanahu SWT Kalau anda sabar tadi Sebagai ketika sholat Kemudian kan adhan Para petani mendingan macul Ini saat-saatnya Ini paling enak untuk macul Kan tidak, tidak panas satu asar itu Nah tidak panas Berbeda dengan pagi jam 9 sudah panas Nah Sholat subuh bagaimana kondisinya mendingan selimutan tambah lagi di gunung-gunung ya -gunung, tak itu mendingan selimutan dari daripada soal subuh untuk berat waktu yang isya waktu istirahat ini acara-acara televisi acara-acara yang bagus mendingan nonton TV daripada soal perjamaah wahaka eh waktunya cepat iya tak cepat sudah setahap delapan tapi istah jam saja insyaallah tapi ila nasu